Izaiaz profetaren liburutik. Bai ederrak dirala mendiganetan albiztariaren oinak, Bakea iragarten dau, zorionaren barri ona emoten, eta salvamena iragarten. Zioni dinotxo zure jainkoa erregeda. Entzun zure zaintzaileen oioa oiuka diardue, poz irintzika guztiek batera, euren begiz ikusten dabe eta jauna zionera bihurtzen. Ekin, poz oiuka guztiok batera, Jerusalemeko orma jauziok, jaunak bere herria kontsolatu dau eta, eta askatu dau Jerusalem. Herri guztien aurrian erakutsi dau jaunak bere besosantuaren indarra, Eta munduko baster guztiek ikusiko dabe gure jainkoaren salvamena.